Laugarren unitatea, a, familia eredu batzuk, bat. Emazteak, bi alabek eta laurok osatzen dugu gure familia. Umei arreta handiagoa eskaintzeko, honena bi bat etxean geratzea zela pentsatu genuen, ta ni gelditu nintzen. Gukume bat hartu nahi genuen harreran, baina erabakia hartu aurretik gure bi seme alabekin itzegin genuen, egun gure familia bostok osatzen dugu. Gure ustez, familia elkar maite duten eta proiektu bera duten bi pertsonen arteko lotura da. Gaurregun gure familia senarrak, semeak eta hirurak osatzen dugu.